Оканське ложе Щоразу, знімаючи свій гідрокостюм, він, немов би, патрає себе. Йому не вірити, що він став настільки залежати від нього, нескільки важко йому вилазити з нього назовні. Розлучатися з лінзами навіть важче. Фішер сидить на своєму матраці, втупившись поглядом у запечатаний люк, а тим часом тінь нашіптує йому «Ос гаразд, ти сам, ти в безпеці». Спливає півгодини, перш ніж йому вдається змусити себе їй повірити. Коли він урешті решт звільняє від них свої очі, світло у каюті стає таким тім'яним, що йому заледве вдається бодай щось розледіти. Він підкрущує світло доти, допоки його за камарок заповнюють сутінки. Лінзи лежать на його долоні, бліді та непрозорі у напівтемряві, неначе перетворені на жиле кружальця яїчної шкарлупи. Так дивно, моргати не відчуваючи їх під своїми повіками. Він почувається оголеним. Виставленим на загальний огляд, але він мусив це зробити це частина процесу. Саме до цього усе і зводиться, до того, щоб відкритися. Лені зараз у своїй каюті на ось усього кількох сантиметрів. Якби не ця перебірка, фішер міг би простягнути руку й торкнутися її. Це те, що ти робиш, коли по справжньому когось любиш, сказала тінь якось давно. Тож зараз він робить це для себе, заради тіні, думаючи про Лені. Інколи він думає, що за винятком його самого, Лені – єдина справжня людина у цьому рифті. Усі решта – роботи. Вони мають скляні роботичні очі, матово-чорні роботичні тіла, та спроквола розмірно виконують певну запрограмовану послідовність дій, призначену виключно для того, щоб підтримувати беззупинну роботу інших, більшість машин. Навіть їхні імена звучать механічно – Наката, Карако. Але не Лені. Всередині її гідрокостюма хтось є. Очі і, хоч її очі засклані, проте вони не скляні. Вона справжня. Фішер знає, що може її торкнутися. Звісно, саме тому він раз у раз потрапляє у якусь халепу. Він не перестає торкатися. Але Лені стане іншою, якщо лише йому вдасться до неї пробитися. Вона більше, ніж будь-хто інший нагадує йому тінь. А втім, Лені старша за неї. Не старша, ніж я була б тепер, бурмочить тінь. І, мабуть, у тому й вся річ. Його рот рухається. Він так шкода Лені. Але назовні не виривається жодного звуку. Кінь його не виправляє. Це те, що ти робиш, сказала б вона. А тоді б заплакала. Як Фішер зараз. Як він завжди плаче, коли кінчає. За якийсь час Фішер прокидається від болю. Він згорнувся калачиком на матраці і щось врізається в його щоку. Маленький шматочок розбитого скла. Дзеркало. Фішер спантилишено дивиться на нього. Сріблястий скляний уламок з темним закривавленим кінчиком, схожий на маленький зуб. Дзеркала в його каюті немає. Він простягає руку вгору і торкається перебірки за подушкою. Лені там. Лені одразу по той бік. Але тут по цей бік тягнеся темна лінія, тінисте обрамлення, якого Джері досі не помічав. Він простежує його обриси, проводячи очима краєм стіни, до прогалини завширшки з півсантиметра. Там і там у тій прогалині ще й досі вклиняні маленькі скляні друски. Колись усю цю перебірку вкривало дзеркало. Так само, як на скан нових відео. І це дзеркало, судячи із залишків уламків, не просто прибрали. Хтось його розтрощив. Лені. Перш ніж усі решта спустилися сюди, вона пройшлася всією станцією і потрощила геть усі дзеркала. Фішери гадки не має, звідки у нього така впевненість, але чомусь це здається йому саме таким вчинком, який би здійснила Лені Кларк, коли ніхто її не бачив. Можливо, їй не подобається на себе дивитися Можливо, вона соромиться. «Іди й поговори з нею», – каже Тінь. «Я не можу». «А вже ж ти можеш. Я тобі допоможу». Він підіймає з долівки верхню частину свого гідрокостюма. Вона ковзає навколо фішерового тіла, і її краї сплавлюються докупи точно посередині його грудей. Він переступає через рукави та холоші, досі розкидані по палубі каюти, і тягнеться рукою вниз, щоб узяти свої лінзи. «Оближ їх». «Ні». «Так». Я не можу, вона мене побачить. Але ж саме цього ти й хочеш, хіба ні? Хіба ні? Я їй навіть не подобаюся. Вона просто... Оближ її. Я сказала, що допоможу тобі. Джеррі притуляється до зачиненого люка. Фішерові очі заплющені. У його вухах шумить його власне гучне і прискорене дихання. Ну ж, бо сміливіше. Коридор занурений у глибокий напівморок. Фішер проступає ним до запечатаного люка каюти Лені. Він торкається його, але постукати боїться. Хтось плескає його по плечі. «Вона назовні», – каже Брандер. Його гідрокостюм запнуто по саму шию. Руки та ноги повністю запечатані. Його вкриті лінзами очі безвиразні й суворі. В його голосі звучить уже звична нервова напруга. Той самий знайомий тон, який немов би промовляє. «Дай лише мені привід, вилупку. Лише зроби, бо щось». Можливо, він теж жадає Лені. «Не сердь його», – каже тінь. Фішер сковтує слину. «Я просто хотів з нею поговорити». Вона назовні. «Гаразд. Я... я спробую пізніше». Брандер простягає руку і тицяє пальцем в обличчя Фішера. На пальці залишається щось липке. «Ти порізався», – каже він. «Це пусте. Зі мною все гаразд». «Дуже шкода». Фішер намагається протиснутися повз Брандера до своєї каюти. Коридор зіштовхує їх разом. Брандер стискає кулаки. «Не смій, блядь, мене торкатися». Я й не торкаюсь, я просто намагаюсь. Я маю на увазі... Фішер замовкає та роззирається навколо. Навкруги більше нікого немає. Брандер поволі розслабляється. І заради Бога прикрий свої очі, проказує він. Ніхто не хоче туди зазирати. Він розвертається і повільно йде геть. Кажуть, Любен спить назовні. Лені теж іноді так робить. Але Любін не спав у своїй койці, відколи решта команди прибула на станцію. Він не вмикає свого налобного ліхтаря. Тримається якнайдалі від освітленої частини горлянки і нічого його не цікавить. Фішер чув, як на Ката з Карако розмовляли про це на останній зміні. Це починає здаватися гарною ідеєю. Що менше часу він проводить цими днями на станції Боб, то краще. Станція тьм'яною розмитою плямою світиться вдалині, по ліву руку від Фішера. Брандер зараз там у середині. За три години настане його час виходити на чергування. Фішер міркує, що доти він просто може побути тут, назовні. Насправді йому не дуже і потрібно аж так часто повертатися досередини. Жодному з них не потрібно. До його електролізера примонтовано невеличкий опріснювач води на той випадок, якби йому захотілося попити, а коли йому треба помочитися або випорожнитися, ціла купа стулок і клапанів робить речі, про які йому не хочеться й думати. Дері вже трохи зголоднів, але він може почекати. Йому добре тут назовні, поки ніщо на нього не нападає. Брандер просто не дасть йому спокою. Фішер не знає, що Брандер має проти нього. О, ще як знаєш, каже тінь. Але він добре знає той погляд. Брандер хоче, щоб він десь по-справжньому проїбався. Усі решта в це не зручаються. наката та Нервова просто воліє нікому не заважати. Караку діє так, немов її ані трохи не обходитиме, навіть якщо Джері звариться живцем у струмені курця. Любін просто сидить собі там, втупившись очима в підлогу, заледве ледве тамуючи гнів, і навіть брандер його не чіпає. І Лені, Лені холодна й далека, наче гірська вершина. Ні, фішерові годі й сподіватися на якусь допомогу в протистоянні з Брандером. Тож, коли він постає перед вибором, мати справу з численними чудовиськами тут, назовні, або з одним, там усередині, йому не складно обрати рішення. Каракоз накатою саме коло станції. Проводять зовнішню перевірку корпуса. Їхні далекі голоси деренчать уздовж щелепи Фішера, відволікаючи його. Він вимикає свій приймач і вмощується на дні за відслоненням базальтових подушок. Згодом він так і не зможе пригадати, коли поринув у сон. Слухай, хуісос, я тільки що відфігачив дві зміни від початку до кінця, лише через те, що ти не з'явився на роботу тоді, коли мав би це зробити. Я тоді ще півзміни змарнував, шукаючи тебе. Ми думали, що із тобою щось сталося. Ми пропустили, що із тобою щось сталося. Тож не кажи мені, – Брандер штовхає Фішера на стіну. Не кажи мені, – продовжує він, – що це було не так. Ти не хочеш такого казати. Фішер роздирається кімнатою для підготовки до виходів у відкритий океан. Наката, нервова наче кицька, спостерігає за ним від протилежної перевірки. Любін, розвернувшись спиною до цієї сцени, Сторогкотінням порпається в шафках з приладдям. Карако чіпляє свої ласти на мішак і протискується повз присутніх у напрямку драбини. Брандер з грукотом б'є ним об стіну. Карако, яка вже поставила ногу на долішній щабель, озирається та якось ми спостерігає за ними. Її обличчям ковзає примарна посмішка. Не дивись на мене, любий друже, це твоя проблема. І піднімаючись драбиною, вона зникає на горі. Брандерове обличчя нависає над Фішером усього за кілька сантиметрів. Його каптор ще й досі запечатаний, крім смуги, що закриває рот. Його очі скидаються на напівпрозорі скляні кулі, вправлені у чорний пластик. Його хватка стає міцнішою. «То що, хуєсос?» «Мені, мені шкода», затинаючись, каже Фішер. «Тобі шкода». Брандер кидає погляд через плече і залучає Накату до свого жарту. «Йому шкода». Наката сміється, але сміх її звучить дещо заголосно. Любін брязкає чимось у шавці, ще й досі не звертаючи на них усіх, ані найменшої уваги. Повітряний шлюз починає свій цикл набирання та спускання води. «Я не думаю», – каже Брандар, підвищуючи голос, «щоб перекрити несподіване булькотіння. Що тобі достатньо шкода». Люк повітряного шлюзу відчиняється. З нього, тримаючи ласти в руці, виходить Лені Кларк. Вона озирає кімнату своїми безвиразними очима, не зупиняючи їх на фішері. Не зронивши ані слова, Лені несе свої ласти до сушарки для спорядження. Брандер б'є фішера кулаком у живіт. Фішер згинається навпіл, судом хапаючи ротом повітря. Він падає, вдаряючись головою облюк повітряного шлюзу. Йому не вдається перевести подих. Палуба дряпає його щоку. Брандерів черевик майже торкається його носа. Привіт, голос Лені, далекий не надто зацікавлений. І тобі привіт, Лені. Це йому по заслузі. Я знаю, спливає якась мить, але менше з тим. Коли Джуді його шукала, на неї з Дінацька напала риба-гадюка, та рибина мала її вбити. Можливо, голос Лені звучить так, ніби вона дуже втомлена. То чому Джуді зараз не тут? Я тут, відказує Брандер. Фішерова легеня знову працює. Ковтаючи повітря, він відштовхується від палуби і спирається на перебірку. Брандер люто дивиться на нього. Любін знову у приміщенні. Тримається осторонь по-під стіною. Спостерігає. Лені стоїть у самому центрі кімнати для підготовки до виходів в океан. Вона знизує плечима. «Що?» – вимогливо запитує Брандер. «Не знаю». Вона кидає байдужий погляд на Фішера. Він просто проїбався. Але він не хотів заподіяти ніякої крив... Вона уривається на півслові. У Фішера виникає враження, ніби вона дивиться просто крізь нього. Крізь перебірку зазирає просто у безодню, аби розгледіти там щось таке, що може бачити лише вона. І хай би що то було, їй це, вочевидь, не надто подобається. Та ну його нахуй, вона прямує до драбини. У будь-якому разі, мене це не стосується. Лені, будь ласка. Поки вона спинається нагору драбиною та зникає з очей, брандер знову розвертається обличчям до фішера. Фішер зустрічається з ним поглядом. Минають нескінченні секунди. Брандерів кулак зависає в повітрі. Кулак завдає удару так швидко, що це майже неможливо побачити. Фішер заточується, хапається за трубу. В його лівому оці спалахує рій вогників. Чіпляючись за перебірку, він моргає, намагаючись їх позбутися. Усе тіло болить. Брандер розтискає кулак. Лені занадто добра, зауважив він, згинаючи і розгинаючи пальці. Особисто мені байдуже до того, хотів ти заподіяти якусь кривду, чи ні?